І, хоча правди в цьому не було й краплі, вважав, що якась провина лежала на ній за всі оті злигодні. Тепер я тяжко караюся неправедністю своїх почуттів і часом думаю про зустріч на тому світі якщо ця зустріч справді можлива, я впаду перед ненькою на коліна, аби виблагати її прощення. Сьогодні я люблю її так, як можна любити рідну землю, рідне небо і зорі над головою. Вона розрослася в моїй уяві до цілого світу. Її свята мученицька праведність дозволяє їй стати поруч із самим Христом. «Прийміть, мамо, мою синівську молитву. Сьогодні я визрів до того, щоб любити вас так, як церква навчає любити матір Божу». Була зима, сіявся тихий сніжок. Під ногами його було небагато – ми блукали з Таїсою схилами пагорбами нашого дитинства. Шахта-білянка знову була залита водою, нагадуючи страшний колодязь, виритий фантастичними істотами. Я підняв камінець і кинув його в темну безодню цього лиховісного колодязя. Довго довелося чекати, доки він булькне в невидиму чорну воду. Так само довго, як наприкінці 20-х років, коли білянка теж була страхітливим колодязем. Думалося про якусь надлюдську волю, що породжувала руйнівну циклічність. Люди споруджують, аби потім знищити і себе, і творіння своїх рук. Чи коли-небудь це скінчиться? Я пишу ці рядки, точніше диктую на магнітофонну стрічку тоді, коли на Південний Захід от Каспійського моря точиться Третя світова війна. Маю на увазі Ірак. Боже, як нам хочеться, щоб вона була остання Відвідали також шурф, що його я пам'ятав із дитинства як третій номер Це тут я демонстрував маленькій полі свою нерозумну відвагу, аби їй сподобатись Але в ці хвилини я думав не про полю, а про Логачова Першого голову колгоспу в Юр'ївці Його кинули в безодню старого шурфа, а відтак дослухалися, коли долине сплеск невидимої води Разом із тим сплеском мав увірватися його нелюдський крик. Тоді я співчував Логачову і ненавидів людей, які вчинили цей злочин. А десь на початку 60-х років, коли усвідомив згубну роль сталінської колективізації, уже думав про Логачова інакше. Адже він очолював розкуркулення у нашому селі, отже відплату дістав справедливу. Та згодом моє думання звільнилося від ненависті. Жертви 30-40-х років несли собі стільки трагічного, що жодна відплата не мала сенсу. Якби ми розпочали вбивати тих, хто вбивав у 30-ті роки, пекельне кровопролиття протягнулося б через віки. Засобами зла не можна ввірвати зло. Його можна зупинити лише поміркованістю. Повернувшись до Новочеркаська, почав знайомитися з колективом медичного складу. Тут працював десяток військових провізорів, що мали офіцерські звання, решта були вільнонайманими. Загалом колектив налічував не більше, як сотню працівників. Отже, збагнув я, робота тут не буде обтяжливою. Та це якщо виконувати свої обов'язки формально. Дещо я так і робив. Скажімо, раз на тиждень доводилося писати і відправляти до політвідділу так звані політдонесення. Я не бачив у цих писаннях якогось сенсу і ставився до них без особливої шани. Але сумління моє не дозволяло бачити страждання людські і залишатися до них байдужим. А працівники наші страждали від голоду, особливо вільнонаймань. Отож, я вважав своїм обов'язком хоч трохи полегшити їхнє життя. Почав вишукувати легальні і навіть нелегальні можливості, аби хоч якось підгодувати колектив. На складі було кілька студебекерів, і це полегшувало моє завдання». Як тільки на Азовському морі скресла Крига, я проклав туди маршрут і завжди повертався додому з десятками лодяних кошиків, наповнених тюлькою. Я купував тюльку у рибалок на Сейнері, а відтак ми з водієм ще до схід сонця витягували ці кошики на високі кручі, де стояла машина, і вантажили в кузов. То була тяжка фізична праця, тяжка навіть для здорової людини, тим більше для мене. Після однієї з таких поїздок у мене знову відкрилася рана. Та пролежавши з тиждень, я вийшов на роботу. Після наших поїздок кожен співробітник отримував по 5-6 кілограмів тюльки. Жінки продавали її невеликими порціями на Новочеркаському базарі, а на вторговані гроші купували картоплю, пшоно,